România are acum 10 puncte, Muntenegru 7, Danemarca 6, iar România 5 puncte. Duminică de la 21.45, când România va întâlni la Cluj-Danemarca, se va juca și meciul primelor două clasate, Muntenegru-Polonia. ne a inspirat programarea asta, când ai zis duminică 21.45? Da. Oră da. de Liga Campionilor, duminică Da, doar că la ProTV vocea României junior Și nu știu dacă se mai uită cineva la meci Sincer Păi, măcar nevestele, fetelor, prietenele Tot o se uită Băi, nu, să știi Sper. că mai încă se uită la meci mm -hmm. încă, încă se mai uită la meci Ok Adică știi Bine. oameni care se uită la Liga 1? Da Tu? <laughs> Uneori Da, e ok de joi dimineață și să mai Sperăm, sperăm și, pe câștigăm. -mi. Da. Sper, sper, sper, sper, și câștigăm. Ce da, sperăm, sperăm și câștigăm. Da, asta da. Europa FM pe cu tine. Ce spunea un meteorologic? O să avem o vară super caldură, torida. torida. Torida. Hai să începem atunci <gri> cu shaggy. End In the summertime. Hahaha. Shaggy. <gri> <gri> <gri> The weather is high and it right and touch the sky, when no, the weather is fine, and you got women, you got women on your mind, I'm gonna drive in the and see now, what I can find, now if a daddy's rich, take her out for a meal, and if a daddy's poor, just know what you feel, Speeding down the lane, even though the speed of it is 25. The sun goes down. I'll make it back. it back. Pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like Bumblebee. Shaggy's a pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like Bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them a bone up, them shire, some of them a draw, don't care. When some of them a shine off, some of a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls, them stare. This is Shaggy and Raven, as your ultimate fear. Taking care of our careers, so tell the world, beware, cause It's a brand new selection for your musical era. We say we say what we want, and we say what we need, and we love everybody. but we do as we please 'em when the weather is fine. And we go fishing, we go fishing in the sea. We're always happy to live life that's so philosophic. Now if a daddy's rich, take around for a meal, and if her daddy's poor, just do as you feel. Speeding down the lane, and even though the speed limit is 25. The sun I'll make it back. my cutie with her on off her body with a caramel skin I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin, I'm an offer her a drink and she said juice and gin and as I whispered in her ear I asked her how you doing, where was it that I resided and I told her Brooklyn <laughs> atmosphere filled with romance, I first spoke lit. just her voice and what she said I let my poor head spin I got my fin with a musical swing I said say pretty little man sexy as can, yeah sweet as on this thing like bumblebee shot I pretty little woman, sexy as Can be us on, honey, sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high. And you can stretch your right up and touch the sky. No when the weather is fine, and you got women, you got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can find. No if it that is best, take a ride for a meal, and if it that is cold, just to do it the lane And even though And when the sun goes down I'll make it through my What Pretty little man, sexy as can be, sweet as on honey, sting like bumblebee. I say pretty little man, sexy as can be, sweet as on, honey, sting like bumblebee. It's a summertime appear at the atmosphere. I'm a lover attire and the clothes she wear. Some of them I bun don't, them ya. some of them a drag don't care. Well, some of them shine up, some I wax up, not a sign of smear. Now gonna be rolling in my dresses, not the girls, them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate pair. Taking care of our careers, so tell the world beware. 7 și 19 in the summertime, asta mi-aduce aminte că trecem la ora de vară. Oh, olio, ăsta. Da, sâmbătă spre duminică noapte ora Acum... 3 devine ora 4 dimineața, deci dormim mai puțin. O oră da. Ziua de 26 martie va avea 23 de ore în loc de 24, uh -huh. ceea ce înseamnă că ne tai o oră din salariu cumva. <laughs> Pentru voi e bine, că se taie ora de masă, Da, sper. la noi taie ora de masă. Ceasurile se vor da înainte în același timp în toate țările Uniunii Europene, deci Ura! se zice că inclusiv în România la noi ar trebui dată înainte cu vreo 20-30 de ani, <laughs> să-i ajungem din urmă cât de cât. Schimbarea asta, zice lumea, stai că citesc aici în adevărul. aduce o serie de neplăceri Ena, inconveniente suși pentru oamenii care se trezesc în zori sau căror program depinde de răsăritul soarelui Nu cred că e vorba de noi da. no. Salariați și vampiri <laughs> Suferă Medicii spun că timp de 3 zile de la trecerea la ora de vară crește riscul de infarct, în special la persoanele tinere, active, profesional. Deci noi. Deci ai scăpat. Trebuie să ne luăm vacanță. Luca s-a îngrijorat brusc. Nu mă așteptăm la asta. infarct. Deci un city break și ai rezolvat problema. O măsură importantă de prevenire a influențelor negative este introducerea în alimentație a produselor care furnizează organismului vitamine, minerale și alți nutrienți esențiali. Bun. Deci bere. Legumele, verdeturile și fructele energizează Vezi? Și legătură are cu bere. Au buca. efect tonic asupra organismului și îmbunătățesc. Starea de psihic, explică Victor Verinceanu, medic de familie. Deci, Eu mă pregătesc din octombrie pentru trecerea la ora de vară, vezi? În deci... contextul ăsta nu înțeleg de ce Benjamin Franklin sau la care a stabilit cu ora de vară. Așa. De ce n-a pus-o joi spre vineri? Ca să ai timp să te reglezi puțin, ca așa știi ce zic? Deci voi ai de în de timpul domenica, săptămânii când tot tot bugetarul se odihnește, nu sâmbăta duminica da. atunci când ai treabă, te că adică deja luni să fii preparat. Nu știam da. Franklin la vremea respectivă cam cum muncesc oamenii în România da. și atunci da, n-avea de unde să... Deci, după cum a anticipat Luca, Luca știe, Domne, se vede că se ocupă de dublu sau nimic. De mm -hmm. aparține lui Benjamin Franklin, Ce om. care în 1784 Ce om. a scris un SEO numit The Economical Project, în care a emis idei pentru economisirea uleiului folosit la lămpile de iluminat. Ce pisălog, ce moșulez pisălog trebuie să fie o la cap zilnic pe doamna Franklin iar ai uitat lampa aprinsă în baie. o să plătim la ulei de-o să ne usuce! <laughs> Suflă lampă! <laughs> la culcare. Bun. Deci ideea e așa, când Benjamin era într-o vizită, Benjamin Franklin era la Paris, a fost din câte îmi aduc aminte, <laughs> a fost ambasador. Da. Și uh, a fost intrigat și uh, s-a preocupat de modul în care uh, era consumat uleiul de lămpile cu ulei de pe stradă. Într-o dimineață de vară, Zice istoria, Benjamin Franklin s-a trezit la ora 6 dimineața și a fost surprins de cât de multă lumină intra în cameră. ză sau ce viață fericită a avut el? Da. Adică odată s-a trezit la 6 dimineața și surpriza surpriză mare a fost, ne-a distrus viețile tuturor după aceea. La început a crezut că sunt lămpile cu ulei, dar a observat că soarele răsărea la orizont. Și de aici a venit ideea mutării orei, că în fond dacă e lumină la ora asta și nu se trezește nimeni, de ce să nu obligăm pe toată lumea să se trezească devreme? Da, de altfel, domnul Benjamin Franklin este creditat și cu inventarea aparat În cursul faimosului experiment în care, ce să vezi, în timpul unei furtuni, a ieșit cu zmeul um, ca să demonstreze conductivitatea electrică. E adevărat că nu ținea el sfoara, i-a dat lui Fisu să ține, țină. Pe bune, incredibil. El avea partea uscată a sforii și, mă rog, a observat că se electrizau niște lucruri pe acolo. Cu puțin noroc, cu puțin noroc, după experimentul ăla, duminică, asta Am fi dormit și noi cât uh, trebuia <laughs> În fine, în țara noastră Ora de vară a fost introdusă prima oară În 1932 Și, uh, mă rog A fost reintrodusă în 1979 Deci În 1932 a dispărut pentru prima dată O oră din România Îți dai seama, comunicarea atunci nu, nu cred că era grozavă Cum să se anunțe, or fi dat prin radio Cât să aibă radio în țara asta Când s-a trezit român dimineața, nu mai era ora Băi, numai 23 de ore, unde ora? Nu stii, șeful. S-a stricat, s-a stricat, da, Am Amor în Deci ora 3 devine ora 4. Ai de capul. Știi ce înseamnă asta? O oră mai puțin de muzică la Europa FM. Recuperăm. Mai sunt și părți bune. Triste tare! Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM.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 Să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai pachet promoțional format din mașină de spălat Whirlpool, capacitate 7 kg, clasa A3+, Plus și aspirator fără sac Whirlpool, putere 700W de la numai 1499 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Ascultă-mă, totul este conectat.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 Bobiță, nu. Îmi pare rău că am vocea. Și mie. Facem pace? Pace! la ANGV și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ANG.ro Făcute din uleiuri esențiale, produsele din gama Biomicin contribuie la eliminarea microorganismelor potențial patogene din tractul respirator, digestiv și urinar, fără antibiotice de sinteză. Protejează flora intestinală, susțin imunitatea organismului, nu creează rezistență. Fares, sănătate din inima Daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Primăvara, asta, festivalul de shopping Happy Free ajunge la kilometrul 0 al Clujului, la Hotel Continental. Vino sâmbătă asta de la ora 10 să cumperi haine de la super branduri la jumătate de preț. La, de preț. Și tot sâmbătă de la ora 12 suntem în direct la radio, la Europa FM, din inima Transilvaniei, de la festivalul de shopping Happy is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cul cool și să stăm la o cafea fața în față cu mărgelatul. Florin Piersic.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 Busy Day la Europa FM Busy Day, bună dimineața, Moise siguran, Bună dimineața și bine v-am găsit Era așa o modă după revoluție, nu știu dacă mai e și acum Să ne înfrățim fiecare oraș, comună și municipiu din România Cu alea din Occident, din Franța în special Să venim unii pe la alții, să vedem cum e pe la voi, cum e pe la noi Chestii mișto și tot ce să mai Eu vreau să propun acum o înfrățire Să fie municipiu București înfrățit cu tot județul Vaslui Se poate?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 Județul Vaslui e mai mare decât municipiul București teritorial așa, dar are cam de 5 ori mai puțină populație. Din punctul ăsta de vedere al populației, Bucureștiul s-ar putea înfrăți cu 3 sau chiar 4 județe mai mici din România. De exemplu, s-ar putea înfrăți cu Giurgiu, Telorman Vaslui și Mehedinți. Aceste județe ca toate celelalte din România sunt administrate după o lege care le i zice previzibil și lipsit de imaginație, legea administrației locale. Spre deosebire de ele, municipiul propus de mine spre înfrățire și anume București, are o lege lui, specială, după care este administrat de primarele nostru cu sau cu pălăriuță, doamna Gabriela Firea. București are o lege numai a lui, nu ca să ia mai mulți bani, cum le acuză pardelenii răi, ci exact pe dos, pentru că dacă s-ar ghida după legea administrației locale, ar lua mai mulți bani aferenți cotei din impozitul de salarii și din TVA, care cote fiind București capitala țării noastre ar fi monstruoase și ar rămâne și mai puțin bani la ale alte județe, inclusiv la Vaslui. Dar chiar și așa, cu banii ăștia diminuați, lui tot după cum ați auzit, vreo 50 de milioane de euro de investit anul ăsta doar în statui și biserici pentru hrana spirituală a bucureștenilor. Ceea ce ar fi ok dacă suma n-ar fi comparabilă cu bugetul unui întreg județ din alea 4. Ba, dacă e să fim socialdemocrați până la capăt, ale 50 de milioane pe care le dă Gabriela pentru biserici și statui în București într-un an fac exact cât sumele de echilibrare adunate pe care le dă statul român județelor, giurgiutelor, Vaslui și Mehedinți. Cum cea mai mare parte a acestor bani ajung pe ajutoare sociale, adică pe mâncarea săracilor, rezultă că dacă, punem așa ipotetic și socialist până la capăt, dacă anul ăsta bucureștenii s-ar hrăni spiritual doar cu statuile și bisericile pe care deja le au, Săracii din Giurgiu, Telorman, Vaslui și Mehedinți s-ar putea hrăni, dar nu spiritual, ci alimentar digestiv, cam de două ori mai mult. Hai să forțăm imaginația și solidaritatea socială până la capăt, vreți? Vă -am mai aminti statistica aia ce arată că unul din 10 copii din România merge flămând seara la culcare? Ei bine, în Giurgiu, Telorman, Vaslui și Mehedinți 30% din copiii României. Poate nu zice exact la 10% care merg flămânț la culcare, că sărăcia nu este exclusivitatea celor patru județe pe care le-am luat eu de exemplu, dar înțelegeți un debat, nu așa? Și atunci, întreb și eu ca păcătosul în postul lui, ceea ce la un chip cioplit? Biblia spune să nu te închin la el și nici la bani să nu te închin, dar pe lângă un copil din Vaslui ce merge flământ la culcare, mai îndrăznește cineva să spună că bucureșteanului îi trebuie 50 de milioane de euro pe an ca să se închine la orice? De-aia vă spun, atent să nu comiți Asfemie? Eu prin solidaritate înțeleg solidaritate în muncă. În calitate de Bucureștean m-aș înfrății un an sau doi cu vas Teleorman, cu George și cu Mehidinciu, toateodată. Că și ei sunt români, nu sunt malezi, știți, socialiști și ei, votanți de PSD, oameni și creștini ca noi toți, inclusiv ăștia, de am ales-o pe Sfânta Gabriela la primărie. Mai siguran, mulțumim 7 și 34 de minute, la 1 și un sfert, astăzi, avocatul diavolului. Pastila Bizidei v-a fost oferită de.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 400 600 de grade origine grecia, la 19 lei și 99 de bani pe kilogram, te așteptăm la metro, ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele metro se face pe bază de de client. Afacerea ta merge mai departe cu Ford Transit.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 În magazinele Flanco a început mare noire de primavară. Schimbă-ți și tu electrocasnicele cu unele noi din ofertă și primești până la 30% reducere pe voucher. În plus, combina frigorifică indesit cu tehnologie Less Frost este clar 1499 de lei. Iar dacă alegi plata în rate, noi îți răspundem pe loc. Super ofertă Flanco! Înghețată, soarele cu dinți sau colegul răcit? Cine mi-a îmbolnăvit copilul?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 Vrei să câștigi un iPhone 7? Vino acum să ți repari mașina în rețeaua de service auto AD Garaj și tot aici câștigi cele mai tari premii. Până pe 30 aprilie, orice reparație îți dă șansa să intri în tombola primăverii și să câștigi telefoane iPhone 7. Detalii pe www.adegaraj.ro la Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 24-26 martie ai struguri albi la doar 13,99 lei kg, lapte 3,5% grăsime de la Napolact 1 litru la doar 3,88 lei și cafea instant Amigo 100 de grame la doar 8,99 lei Prinde promoția de weekend de la Mega Image! Vrei să faci o schimbare și să dai un look modern casei tale? Mobilierul Perfect te așteaptă la Mobila Expo!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 Sidra și plece, Cu buzele uscate Săutului meu îi lipsești I'm uh -huh. 7 și 43 de minute, uh -huh. banii ăștia, oamenii ăștia își împart bani. banii la 3, știi că de asta au 3 în... Da? Sunt un trio fericit? Sunt un trio fericit. Un trio formidabil. Apropo de bani la comun, astea trebui, trebuie, o, ce să zic, trebuie să faci acrobații financiare ca să gestionezi banii într-o familie la comun sau separat. Cum? Tu cum ții banii? La comun sau separat? Cu doamna? Păi avem la comun, și cu Cine unul cu dintre noi. Aha. La comun ține unul dintre voi, La, la comun și ține unul dintre noi. Așa sunt banii la noi. Bani Banii familie. la comun sau banii separat? Asta e întrebarea dimineții 0372 069 Zaf, îl mănâncă degetul arătător, are acolo un buton, vrea să dea el jingle lui. Uh, nu, că stai, stai liniștit. A, mai întâi explicăm. Da, mai întâi explicăm. Am înțeles. Există recomandări din partea psihologilor și specialiștilor financiari când vine vorba de înțelegerea în cuplu în privința bainilor la comun sau separat, cea mai bună idee e să nu te însori, cred, din punctul ăsta de vedere, că adică dacă, dacă te preocupă, adică dacă ești nensurat și te da. gândești, cum dacă te frământă asta, oarecum o să facem cu banii când o să mă însor? Nu are rost să te frămânzi. Banii vor fi la comun. Banii tăi vor fi la comun. Banii ei nu. Da, ei tăi sigur vor fi la comun. Armonia în cuplu se menține cu un cont comun, dar și cu niște bani puși deoparte pentru propriile capricii, le spun economiștii deci perechilor. Deci nu de banii pe care i-ai economisit până să te însori, dar ar armonia în cuplu ca să se... ai și tu libertatea ta. Armonia în cuplu se menține cu bani separați până când află. Că în momentul în care află s-a terminat cu armonia. Partenerii care gestionează finanțele în comun plătesc mai puține comisioane băncii și uh, au mai multă încredere unul în celălalt. E, de, aia se... de aia se predă salariul nevestei pentru încredere. <laughs> e simplu. Un cont comun pentru cheltuieli și fiecare cu contul lui personal. Avem nevoie de acest confort și individual, spune un profesor de la ASE, citat de știrile ProTV. Îți faci cont bancar, internet banking, amândoi au parola la contul ăla, amândoi știu exact care sunt... Cheltuiele. Deci, încredere și expunere. Hai, domnule, că eu zic că e mai simplu decât ne imaginam noi și spun specialiști. Nu vreți să vorbim cu oamenii? Ba da... Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Banii la comun sau bani separat? Ideea e că încrederea în celălalt este esențială. Nimeni nu vrea să fie interogat sau judecat când face cheltuieli, zic colegii de la știrile ProTV. Sigur, aș completa. Dacă nu vrei să fii interogat, nu te însori. Cristina, bună dimineața! Hei, bună, Cristina! Bună dimineața! Bună, Cristina. Uh, încă de la... Părinții mei am văzut în familie că banii se țin la comun. La comun, a? așa e. La comun. Tatăl meu lucra și pe uh -huh. lângă mai făcea și un ciubuc. Dar și bucuri, dragul de el, la a în casa. Adică da. îl dădea nevestei la comun, dar se... E, cine se ocupa? Mama. Cine deci, se ocupa? Nevasta se deci, ocupa, Deci tatăl muncea, mama. punea banii la mama. comun și mama îi cheltuia mama. la comun. Da. Mama îi gestiona. Mama. Da. Da. Mama. Bine, Cristina, îți mulțumim tare mult. 0372069599, banii la comun s-au separat. Mario, bună dimineața! Bună dimineața de la Constanta Vă deranjează Salut. Banii soției sunt banii soției Banii mei sunt tot ai soției da, lege România Deci până acum avem două doamne care au câștigat uh, adinea Orta da? Interlocutoarea noastră a spus că Destina. În copilărie Tata aducea banii acasă și mama se ocupa. Acum domnul Mario ne spune același lucru, ha? Păi și dacă ești cu băieții la o bere, ce faci, Mario? Cer, cer din banii tăi. Na, mai am niște bani, dar de care nu prea știe să o <laughs> E bine că ne-ai sunat, mulțumim frumos că ai zis. De fapt, nu era Mario, era un prieten care îi juca o farsă. Dragă. Radu, bună dimineața. Salut, bună Radu. dimineața. Eu tot timpul am zis, FSN-ul e la putere. Așa. Cine-i FSN-ul? fără știrea nevestei. A? Frate, da, da, și când i-a prins? Atunci nu. găsești o scuză repede, repede și uită, trece. Zici? Dar ne-i na. și aranjează. Te bazezi da? pe lipsa de ținere mintea nevestei, da. eu zic că e greșești, nu Ui... uită nimic niciodată. Uite, dar nu-i iartă. Da, aș vrea să sune și doamnele, pentru că văd că sună în continuare doar domni și am vrea să aflăm și părerea lor. Doamnele sunt ocupate cu contabilitatea da. nouă. Ion, bună dimineața bună, Ione. Alo! Salut! Ion. Bună dimineața! Să, să trăiești, ascultăm. -ascultă dimineața. Mulțumim, Mulțumim, te ascultăm! cu dumneavoastră! Vă ascultă de dimineață! Mulțumim! Pe banii tăi! Da. camion în Italia! Ah. Da, Bun giorno! Na! Uh, uh, dimineața da! E zic cum e cu banii! E, Acum ești la distanță! Le, da! Vreau să le spun la băieți că trebuie să priceapă că ce spune el de FSN-ul așa, de ochii lui <laughs> și zi că încrederea în se câștigă mult, dar o pierzi imediat. Da, așa dacă e. Te -a cu, dacă te-a prins cu pisica în sac, ai curcat o de, da. de Deci să zici la, tu... La, la mine tot fel, la, la comun e, dar neva să gestionează. Da, așa adică, e, că... cel mai bine, cel mai liniștit. Măcar da. nu mai ai grija banilor, știi? Exact. Adică ce, care e problema? <laughs> nu mai sunt bani? Asta e ce? Asta. Eu? Eu ți-am dat zile pe toți, ai scăpat de o răspundere. Vasile, bună dimineața! Bună, Vasile! Bună dimineața, domnilor! Să trește! V-am sunat să vă spun că la noi e un pic altfel. Ia. La noi bani la comun, dar mai eu gestionez. Ma, ce tare ești! Cum ai deci, făcut? Da, explicați-mi fiecare zi ce-ai făcut bani, Ea, nu e obositor? Nu, că nu, cer explicații. nu cere explicații. Avem bani, avem bani. Cardion la mine zic. Da. Asta e ideea, da. să ai bani, să păstrești ceva în cont de da. fiecare dată. Și dacă banii sunt la tine da. și spui, băi, nu mai avem bani, s-a terminat. terminat da. Mulțumim, Vasile, pentru telefon. Uite, domne, bravo, o familie... Patricia, bună dimineața. Ei, bună, Patricia, explică-ne. Bună dimineața. Bună. Este foarte simplu, banii sunt la mine, dar el îi cheltuie când vrea și cum vrea și eu nu întreb. Cum faceți asta? Nu înțeleg simplu banii sunt la mine eu fac ce am de făcut el când are nevoie primește face ce vrea să facă și nici nicio stres face o solicitare scrisă cu 30 de zile înainte nu, doar mă anunță, mâine aș vrea să... Și el dimineața găsește bănuții în portofel. Patricia, Patricia, nu glumim, de, că voi știți că noi nu avem curaj să... Da, el cheltuiește ce vrea dacă mai rămân. Bun, totdeauna întotdeauna este pentru el, din păcate, niciodată nu, nu a fost uh, da. pentru mine șansa să spun, știi, uh, mâine nu poți, că nu avem, așa că Bine. eu ziua așa să-l refuz. Se pupăm, Patricia, mulțumim, mulțumim Patricia. mult. E și Cosmina cu noi, bună dimineața, da. Română, Cosmina. bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața. Mm. Nici de cum banii la comun. separat, totul? Fiecare cu salariul lui și fiecare știe ce obligații are. Păi și cheltuielile comune, nu știu, întreținere și lucruri de ce ăsta cum faceți cu ele. Alea le plătește el? Cheltuielile cu Petisa le plătesc eu. Ah, ok, v-ați ah. împărțit cheltuielile. Da, a, am avut și varianta cu banii la comun și n-am mers Și dacă unul dintre voi, punem cazul, nu știu, rămâne fără slujbă În da? timp, ce faceți? Uh, nu știu, o să vedem la momentul potrivit. Uh -huh. Pentru că asta deocamdată nu am avut. Momentul parte care. De așa ceva. Deodată descoperi, băi, stai puțin, Păi, dar ce facem acum? Nu te uh -huh. gândești, Auzi da, la concedii, în concedii cum faceți? În uh concedii? -huh. Fiecare pune. Jumătate. Dar cine gestionează da. banii în concediu? De uh, că, tot de să... împărțim și acolo, ca să nu fie certuri uh -huh. Adică el să-mi spună de ce cheltui pe sau eu de ce cheltui pe bere prea mult sau. așa fiecare. Mamă, nene. Ce? Asta e o federație, democrație. nu e o căsătorie. E o democrație. Mersi. Ioana, bună dimineața. Bună, Ioana. Bună dimineața. Bună. Uh, față de restul, la mine e un -mi fiu mai diferit. Cardul meu cu bani mai puțin la el, cardul lui cu bani mai mult la mine. N-aș zice că te-ai descurcat prea rău Nu Da? Uh, Dar el s-a prins? S-a prins, din păcate Pentru el, da uh, Salarul meu merge pe rată E uh -huh. foarte simplu, se gata primul Nu avem probleme De genul ce ai făcut, unde ai fost Pe ce... ce ai cheltuit ce... Uh, Suntem de o Perioadă lungă de timp căsătoriți, așa că da. e bine în situația asta, adică până acum eu nu mi-am cunoscut pilul cadrului, așa că... <laughs> e... E... Băi, câte obiceiuri, mulțumim foarte mult, mulțumim. ce tare e asta, da. salariul sau... meu se duce pe rată, asta da. e, ce nu cunoști nu se poate lipsi, deci exact. Exact. nici nu știu cum e să ai salariu de fapt. Sorin, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună, sorin. Uh... La mine e puțin mai diferit, în sensul că în perioade de dificultăți financiare, banii sunt la comun, da. în rest, fiecare cu cardul lui. Aha. Și ne-am împărțit domeniile. Uh -huh. Eu, de exemplu, pe partea de întreținere, chirie și tot ce ține de partea aceasta, soția da. pe partea de alimentare, uh -huh. de mâncare. Rezonabil. Și cine cheltuiește mai mult între voi doi, de fapt? Păi nu știm. Nu Cum știm, nu știți, mai? Serios, nu Ne întrebăm așa, mai ai bani, nu mai ai bani? Din când în când. Mulțumim tare mult, hai să vorbim și cu Valentin. Bună, bună Valentin. Valentin? Bună dimineața, bună dimineața! Salut! Da, da, da, Ești, te rugăm! Ești de unde ne suni? Din Chicago? Din Chicago. Ia zine, cum faci tu cu banii la Chicago? Fiecare cu banii lui aici. Uh -huh. Totul e separat, foarte frumos. Auzi, Valentin, spune-mi, ai cumva comune... și. Valentin, stai puțin, că avem întârziere. Zi, ai cumva și contract prenupțial? Este, este, cum să nu. Ai semnat, aha. Și dacă când? Cine l-a propus contractul ăsta? De comun acord. Ai, domne, zici cine a venit cu ideea, nu? Așa, Deodată amândoi v-ați ia să facem. Cine soacra, a zis? <laughs> eu, prima dată, și ea a fost de acord, tot e ok. Aha, deci tu ai mai mulți Bani! <laughs> <laughs> Da. Bine Valentin, mulțumim tare mult! Te salutăm! Mai bine! Noapte, Noapte bună, bună în Chicago! Acolo. Da. Uh, ne trezim ușor, ușor. E ora 8. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, câte ceasul? E invers. 9. O să fie aproape 9. Pff, cred că da cred O să fie mai da. nasol Bine. Bine, deșteptarea Azi avem 4.000 de euro la dublu sau nimic Suntem în faza aia, dar avem 4.000 de euro Ma. Ce facem cu ei? Îi dăm sau îi ținem? Așa ar trebui uh -huh. Bine, știrile Europa FM peste 6 minute Deșteptarea Europa FM. Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. A fost Ion Iliescu cel mai bun viitor posibil în 22 decembrie 1989, având în vedere alternativele? În anii 1990, până la alegerile din 1992, Ion Iliescu a fost singura soluție pentru România. Eu în cred că a fost impus. Dacă intri într-un lucru pe care nu-l cunoști, distrugi totul. N-a fost cel mai bun că poate să găsești un altă revoluționară dar românii erau limitați. Avocatul diavolului, vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM.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 Nu uitați să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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme de o de caldă. Astăzi, în cea mai mare parte a țării, cu excepția zonei de litoral, maximele vor fi între 16 și 24 de grade, mai răcoare va fi nestul Dobrogei, între 10 și 14 grade. Aparaversele aversele în nordul, centrul și nord-estul țării, precum și la munte, mai spre seară vor fi condiții de grindină. Zi caldă și frumoasă în capitală, cer variabil și o maximă de 20 și 21 de grade Celsius. Intervenția pompierilor în această dimineață lângă Huși, în județul Vazlui, o cisternă cu 32 de tone de motorină s-a răsturnat pe drumul european 581 la 5 km de municipiu. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă. Imediat combustibilul a început să se scurgă pe carosabil. Mai multe echipe de intervenție au fost trimise la fața locului, iar traficul spre Vama Albița a fost îngreunat, ne-a spus portătorul de cuvânt al inspectoratului pentru situații de urgență Vaslui, Petru Iftene. În jurul orelor 4, inspecată pentru situație de urgență, podul înalt a fost informat cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul european 581 în care a fost implicat o cisternă încărcată cu aproximativ 32 tone de motorină matriculată în Republica Moldova. Primele echipaje au constatat de asemenea că există scurgeri minore de combustibil pe la partea superioară a cisternei de circa un litru pe minut. S-a luat cu o firmă transportatoare din Republica Moldova pentru a trimite la fața locului un alt mijloc de transport, precum și cu o societate comercială din județ, care va dispune, spune că la față locului. o macară de mare tonaj în vederea repunirii pe roța ansambului auto. De precisat, că nu există risc de explozie. Șoferul cisternei s-a rănit ușor și nu a fost nevoie să fie transportat la spital. În 1 iulie este data la care noua lege a salarizării unitare va intra în vigoare, cel puțin așa l a promis ministrul Muncii Olguța Vasilescu, sindicat liștilor din poliție. Revoltați că sporurile nu le sunt calculate în funcție de noul salariu minim de 1450 de lei, dar și că lucrează suplimentar, fără să fie plătiți și fără să primească zile libere, zeci de polițiști au pichetat ieri sediul ministerului. Sunt foarte mulți angajați care încasează lunar mai puțin de 1500 de lei susține președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarna. Dacă acum avem un 1.450, un salariu de bază minindut, ar fi la dublu, nu în 2.500. Și credeți? Da. De ce să nu credem? Trebuie să începem să și credem. Doamna Ministru, am spus că în situația în care nu va fi uh, intrat în vigor această lege, o să-ți dea demisia. Sigur că noi am reacționat spunând că nu ne încălzește prea mult demisia. Sindicatele din Poliție organizează și mâine de ziua Poliției Române acțiuni de stradă. Generalul Răzvan Ionescu este noul număr 2 în Serviciul Român de Informații. Președintele Claus Iohannis a semnat decretul de numire în funcție de prim adjunct al serviciu al directorului SRI. Postul rămăsese vacant după ce în ianuarie Florian Colde a cerut trecerea în rezervă. Răzvan Ionescu are 45 de ani și lucrează de 20 de ani în cadrul Serviciului Român de Informații. Detalii despre cariera acestuia aflăm acum de la Florentina Mihaiță. Noul prim adjunct al directorului SRI este de profesie fizician. După ce a absolvit Facultatea de Fizică din cadrul Universității București, a făcut cursuri postuniversitare de geopolitică în cadrul ASE. Are un master la SNSPA și a absolvit cursurile unui seminar despre combaterea terorismului în cadrul Centrului European pentru Studii de Securitate din Germania. Avansat în primăvara anului trecut ca general de brigadă, Răzvan Ionescu are o experiență de peste 20 de ani în munca operativă a SRI. De-a lungul carierei a ocupat mai multe funcții și a înregistrat ceea ce Serviciul Român de Informații numește Succese operaționale de anvergură. Serei menționează că până să fie numit prim adjunct al directorului Eduard Helvig a condus o unitate cu activitate în combaterea amenințărilor transfrontaliere. De altfel, în cariera sa a fost implicat în misiuni privind criminalitatea organizată transfrontalieră, migrație, terorism și fluxuri financiare internaționale. În Bulgaria 28 de migranți au fost găsiți în viață într-un camion în flăcări în apropierea graniței cu Turcia. Camionul care avea numere de înmatriculare de Sofia a fost găsit lângă un drum forestier. Cabina șoferului era complet arsă. Focul a fost stins de pompieri. Polițiștii bulgari au descoperit pe cei 28 de migranți într-un compartiment secret al camionului care ar fi luat foc în mers. Șoferul a fugit de la locul accidentului. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, etapa a cincea a preliminariilor Cupei Mondiale ar putea clarifica în mare măsură șansele României de a ajunge la turneul final din Rusia. Chiar dacă o remiză cu Danemarca nu ar compromite definitiv calificarea, secundul Ionuț Badea spune că echipa națională își dorește victoria și așteaptă rezultatul Poloniei din această rundă pentru a ști dacă mai speră la primul loc. Ne propunem să câștigăm și e important ca să arătăm o față de luptă, o, o echipă care să se identifice cu publicul din stadion și să putem să câștigăm cele trei puncte. Probabil că dacă Polonia ar câștiga, atunci se vor distanța în frunta clasamentului, rămâne doar locul 2, vacant, dar din punct de vedere moral vorbesc, pentru că matematic se poate întâmpla încă orice. România Danemarca se va juca duminică de la ora 21:45 la Cluj. În același timp se vor confrunta primele două clasate din grupa E, Muntenegru și Polonia. Amintim doar prima se califică direct la Cupa Mondială, ocupanții locului 2 va merge la baraj. În acest moment Polonia are 10 puncte, Muntenegru 7, Danemarca 6, iar România 5 puncte. Luni seara situația din grupa României va fi comentată de Ovidiu Ioanițoia și invitatul său Ciprian Marica, alături de ascultătorii Europa FM în emisiunea Tribuna 0. Luca, mulțumim, Ciprian Marica la Europa FM Super tare da. Așteptăm emisiunea de luni Avem Republica Fantastică România Avem sau nu avem bani în spitale? Um, avem bani care pleacă înspre spitale Problema e că nu mai ajung Toți la pacienți Se fură foarte mult Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine și 10 minute. Republica Fantastică România la Europa FM. Sunt niște bube mari în sănătate care se vor sparge până la urmă. Unele au început deja. Știți? E... Suntem tratați atât de prost în sănătate încât tentația e să spui, domnule, dați mai mulți bani. Asta zice toată lumea. Dați mai mulți bani. Dați mai mulți bani. Dar am demonstrat deja la... în emisiunea asta că în ultimii 10 ani sumele alocate pentru sănătate sau dublat în ultimii 10 ani, sumele s-au dublat, de la 17 miliarde, cât era bugetul în 2007, la 34 de miliarde în 2016. Și pe cap de locuitor, având în vedere și scăderea populației României, sumele au crescut de la 620 de lei, cât era în 2007, la 1700 de lei în 2016. Și cum se face atunci că suntem în continuare tratați proști, că serviciile sunt proaste? Păi singura explicație e că se fură bani Și din când în când tot apar detalii. Una dintre uh, anchetele acestui început de an apare evident pe site-ul tolo.ro, de Tolontan. Uh -huh. Tolo analizează concluziile unei anchete a Curții de Conturi la spitalul Obregia din Capitală, spitalul 9. cum mai e cunoscut. E o nebunie, ancheta asta. Uh -huh. Curtea de Conturi a găsit la obregia o grămadă de nereguri, multe din ele pe milioane de euro, nu pe milioane de lei. De exemplu, aceleași lucrări plătite cu 5 milioane de lei unei firme și cu 2 milioane de lei altei firme. Aceleași lucrări. O, una le face, alta le verifică. Da, deși spitalul suportă două abonamente de câte 35.000 de euro pe lună pentru reparații curente. 35.000 de euro pe lună pentru reparații curente. Două abonamente, da? Managerul acestui spital, doamna pe, pe care o cheamă Monica Boer, a mai lansat încă un contract de 450.000 de euro tot pentru reparații curente. Lunar? Nu, total. 5,5 milioane de lei a plătit spitalul unei firme în 2012-2014, iar acesta e numai prețul manoperei. Pentru că spitalul e obligat să achiziționeze el materialele și obiecte, obiectele sanitare. Deci, acelea banii băieților cum ar veni. Da, deci cum faci când te fraierește zugravul? Bos, te costă atât, dar ți singur materialele. Exact. Înțelegi? Bun. Aceleași lucrări de reparații figurează în actele ambelor firme. Aceleași lucrări. Sunt trei contracte de reparații care fac același lucru. Practic e un soi de schizofrenie, dacă Prec. tot vorbim de spitalul, a fost un vechi spital nou, da? Un contract în decembrie 2014, încheiat cu o firmă. Alte două în octombrie 2012 și februarie 2014, parafate cu o altă firmă. Nu doar că au același obiect, dar în toate trei figurează aceleași lucruri de făcut, scrise la fel. De exemplu, montare sifon-pardoseală, radiatoare oțel, tuburi fluorescente, corpuri de iluminat, robinez de trecere, baterie amestecătoare pentru baie. În fiecare contract, fel. Când vrea să verifice ce s-a făcut, Curtea de Conturi nu reușește să identifice nici măcar locuri, nu se identifică lucrările pe teren. S-au dus inspectorii de la Curtea de Conturi și nu au putut identifica pe teren lucrările. Inspectorii, cum însemnează de afle în raport, că niciuna dintre firme nu poate dovedi lucrările. Nu au fost atașate acte de recepție, de vize, nimic. Cum se face treaba? Cu o firmă. Toată lumea știe cât de greu se plătesc lucrările în România. Cu o firmă, deci, în 8 zile s-au semnat contractul, s-au făcut reparațiile, s-au recepționat lucrările, s-au facturat și s-au plătit 2 milioane de lei. Doamne, ce eficient suntem! În 8 zile. Deci în 8 zile contract, reparat, recepționat, facturat și plătit. Îți dai seama ce eficient suntem, că 20 de weekend da, până exact. le-au zis. Deci sunt 6. Da. În 15 decembrie 2014 s-a semnat acordul, pe 19 decembrie de luni până vineri s-au făcut toate lucrările de 2 milioane de lei. <laughs> și s-a încheiat procesul verbal de recepție parțială pe 22 decembrie, într-o luni. Uh, firma a facturat către spital, marți s-a și plătit. 2 milioane... Bine, asta, no, e un lucru, asta e un lucru obișnuit în România. Pleca lumea la schimb. Pleca lumea la da. Da. da. Mă rog, asta este. Trebuie să citiți ancheta asta. intrat pe 3 E deja un serial ce se întâmplă acolo. ial Ia a treia spital în care a fost uh, Spitalul Malaxa, la care manager era domnul Secureanu. A mai fost o anchetă la Marie Curie. Uh -huh. Acum este o anchetă aici, la Obregia. În ciuda acestui raport al Curții de Conturi și altor controle, an de zile, primăria, ăsta e un spital subordonat primăriei, n-a făcut nimic în privința acestui manager Gabi a doamna primar, Gabi a zice Gazeta Sporturilor, a crescut de la 18 milioane de euro la 28 de milioane bugetul pe 2017 al Spitalului Obregie în ciuda faptului că erau controle și concluzii uh, ne... absolut, cum să spun, concluzii negative față Cine de activitatea și de acolo, la... în fine după la mijlocul acestei săptămâni, după publicarea articolului din gazeta Sporturilor, primăria a comunicat faptul că nu va fi prelungit mandatul acestei doamne manager, care de altfel expiră într-o săptămână. Inceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Avem și noi un anunț de făcut care expiră în 10 minute. Vă invităm să vă înscrieți în bătălia sexelor. Avem o tabletă de data astăzi. SMS-urile sunt așteptate la 1.769. SMS cu tarif normal. Scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Am verificat întrebările, numărul lor este deja mai mic decât în alte zile. Semn că Vlad are încredere că veți răspunde foarte repede la întrebările lui. Câte sunt Vlad astăzi? 240? De... Așa? 1769 este numărul de SMS. Scrieți deșteptarea, numele și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes și, vă reamintesc, după ora nouă avem 4000 de euro la dublu sau Nimic.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 Telecom, sponsorul principal al echipei naționale. Dacă e weekend, ai avantaj la metro. Doar între 24 și 26 martie, ai expresor de lunghie EC7-800 putere de vati la 179 de lei și 90 de bani. Prinde ofertele de weekend la metro. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele metro se face pe baza licitației de client.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 A odată Ileana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 Și 71 de bani pe kilogram. Preț valabil la achiziționarea minim 10 kg. Te așteptăm la Metro. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază de de client.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 La radio cu Andreea Esca Half is free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM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 Noaptei Asta nu meu Nu sunt ca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 Cumva lasă în urma mea, Le acum pe le le la tot ce a fost cumva lasă în mea, e 26 de minute. Turul României la Europa FM Patinoarul din Galație va juca într-un film. Și cine știe poate <laughs> va deveni și vedetă. Da, o echipă de cineaști norvegieni a închidiat această arenă sportivă pentru a turna un documentar despre faimoasa patinatoare norvegiană Sonia Henie, triplă campioană olimpică la patinaj artistic la jumătatea secolului trecut sau, mă mm -hmm. rog, pe la începutul secolului trecut. Filmările încep după Paști, vor dura aproximativ o lună. Întrebarea e firește de ce norvegieni vin tocmai la Galați să facă un film despre una dintre cele mai mari legende din istoria lor. Sonia Henie spun eu a fost de ce. campioană olimpică în 1928, 1932 și 1936 și vin acum la Galați. Păi, aia în Norvegia nu mai au patinoare vintage, da. probabil. Răspunsul nu e prea vesel, dă Ema Turcu. Bună, Bună dimineața, Ema. Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, a fost o surpriză și pentru noi momentul în care o echipă a venit la Galați să vadă arena, să închirieze arena și evident, a pus și noi întrebarea, că norvegenii au o mare tradiție în Porturile pe gheață, au super patinoare. Uh, Într-adevăr, au venit la Galați pentru că au spus că au căutat în toată Europa un patinoar în care să facă filmările și nu au găsit niciun patinoar care să semene cu patinoarele în care uh, era uh, campioană Sonia Henie, uh, adică un patinoar care să arată ca în anii 30, mai exact. Bine, Iar patinoarul de la Galați este perfect. Așa, e perfect pentru această filmare. Deci nu mai trebuie să facă absolut nimic că, pentru că niște decoruri ar costa foarte mult ca să aducă patinoarul la vremurile respective și atunci când mm -hmm. au ajuns aici au spus Evrica. Super. Ăsta este. Până în ultimii, mă rog, ca să zicem așa, până în urmă cu vreo 10 ani se puteau trage, turna filme și despre Antichitatea în România că avea multe ruine. Antichitate, Antichitatea industrială. Antichetate, mai pot trage și acum. Nu, chiar că s-au vândut, s-au tăiat sau la fier vec, La galați avem. Dacă chiar. aveți făcut un film, vă așteptăm. Bine, m-am mulțumit foarte mult pentru intervenție. ematurcu a fost cu noi. 8 și 29 de minute. Avem și bătălia sexelor? Avem. Avem. Peste 3 minute și jumătate. Stins cam cean i furtad 8 și 32 de minute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 Ce să fac? Să acasă cu nepotelul. Oh, da, ești un pic emoționată? Uh, nu, sunt și un pic răcită. Un pic răcită. Am înțeles. din Constanța e cu noi? Ce va fiert. Bună Liviu? Bună, Liviu. Constanța. domnul Liviu, tot tot casica? Pot Tot acasă? Nu, la serviciu. A, la, la serviciu. serviciu. Bine, hai, Cecilia și Liviu, cine vrea să înceapă? Eu. Bine, Cecilia, fii atentă, întrebare foarte simplă. Cum se numeau fecioarele războinice Cum se numeau fecioarele războinice Din mitologia scandinavă no, Nu știu Au și un cântec Compus de Val Wagner Valchirii. Uh -huh. Da, asta e viață Domnul la. Liviu, fii atent. Cum se numeau, domnul Liviu, preotesele romane Care slujeau zeița romană Vesta Simbolul vatrei sau a căminului Nu știu, mai de rău romana romană Vesta Era slujită de Vestale. Asta cu Vestale o știam, mai cu Valkirii nu o știam. Cecilia, ce tragedie mare Scrisă de William Shakespeare Pornește de la conflictul între două familii Capulet și Montague <laughs> Romeo și Julieta Bravo, și Liviu, ce autor rus A scris piesa de teatru În patru acte, Livada de Vișini Nu știu, nu știu, nu știu Cehov, Anton Cehov Cecilia, în ce mare Se află arhipelagul Dodecanez Care aparține Greciei Mare EG da, Cecilia câștigă, bravo! mai Liviu! Da, bravo, Cecilia, ai câștigat Mulțumim. Ai uite, au, au mai trecut emoțiile Acum poate trece și răceala? Da, că și eu și nepoțelul Suntem uh, răciți Am da. înțeles Păi, sănătate, da, da. vă urăm? Eu... Aveți o tabletă, ați câștigat-o În deșteptarea în bătălia sexelor Noi intrăm imediat în grădină Cu boiș verde, ca să vedem ce mai e de făcut Pe acolo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 Dynamic Lights și Emergency Assist și multe alte inovații. Vino acum la distribuitorul Volkswagen din orașul tău. Volkswagen. We make the future real. Dacă e weekend, ai avantaj la Metro. Doar între 24 și 26 martie ai espresor de longhi EC7 putere 800 de vați la 179 de lei și 90 de bani. Prinde ofertele de weekend la Metro. Oferta valabilă limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază de de client.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 La Mega Image și Shop Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 24-26 martie ai salată cu icră de hering și ceapă marcă proprie 365-140 de grame la doar 1,99 lei 99. mix legume pentru supe marcă proprie 365-600 de grame la doar 2 lei 09. și urez colosală Rizoscotii Bob cu Bob 1 kilogram la doar 5 lei 99. de grame. Prinde promoție de weekend de la Mega Image! Hei, soțul îmi spune, mașeri, nepoții mei îmi spun pe nume, mai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 Încerc să strig așa, pe Europa Cea mai bună muzică. Ești tară, e fermă. Europa e fermă buna muzica.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 și 45. Știți de ce am programat piesa asta? De bucurie. Nu. Mm. Ca să se așeze mâncarea de la Gala Catering. Da, vă mulțumim ușor. foarte mult. Da, adică nu întâmplător. Da. Ușor, ușor. Gala Catering mulțumim pentru... Trăiți? Coicele din dimineața asta și de tot. Da. Pentru da. buartele picante. Buletele picante. Da. Viața mea. Luca se abține. Am scormoni două bulete că sunt la regim. <laughs> Mulțumim Gala Catering pentru mic dejun 8 și 45 de minute Gata, au trecut cele 10 minute Pe care le-ați avut la dispoziție Ca să trimite SMS la 1769 Cu textul CASĂ sau GRĂDINĂ Pentru a câștiga premiul zilei de la Bosch Și Europa FM, un produs Bosch verde La alegere Hai să vedem cu cine stăm de vorbă în această dimineață Alexandru e cu noi din ploiești Bună dimineața! Salut Alex! Bună dimineața! Binevenit. venit! Ce cuvânt ai trimis? Ce texte e? Grădina. Și tu la casă? Și eu la casă, Gospodarul Gospodarule, da. ia zină, ce vrei să modifici? ce vrei să schimbi, ce vrei să transformi în grădină? Aș vrea să pun niște pavele, să-mi fac un fel de terasă mică din pânte pavele. Păi pavelele sunt pentru biserică, nu ai eu da ne vreo două, două săptămâni? <laughs> de e, da. Încep da. pentru grădină și apoi la biserică. Dar ce grădină ai de acolo? Cât? Așa în toată curta Cred că 200 de metri pătrați. Uh -huh. Da, e bine, e rezonabil da, Existua câte-ți trebuie sau da. cât îți trebuie să nu muncești prea mult bine, Corect, e... corect. pentru pavelele alea îți recomand sincer mașina de curățată aia Pentru spălarea auto ca să le cureți foarte ușor păi, la aia mă gândeam și eu Da, uh -huh. dacă îți rămâne loc și pentru niște gazon Uite, ai mașină de tun iarba Ai un trimmer de gazon de la Bosch Și mai uh -huh. avem toți oi de lucruri de genul ăsta Telemetru cu laser De care am tot povestit E foarte tare. Nivel laser autonivelantă cu linii la 360 de grade. Nivel laser cu linii în cruce. Am înțeles. Da, cred că de idee cu mașina aceea presiune. Uh -huh. De presiune de pe pavele. Măi dar Sola. nu pui pavele în toată curtea, mai la și. Nu nu, nu, nu, nu, 50 de metri pătrați ca că vin. O de e bună și dacă vrei să faci un duș rapid să știi. Uh -huh. ja. de vară. 50 de metri e destul de mare. Ai copii, familie? Nu, no, nu, no. nu. Ah. Păi ii. întâi și după aia copiii. Înseamnă că e pentru petreceri locul. Corect. Păi, în grătarul. nu? Da. Așa. Un bravo. Bine. Bravo, Alexandru, ai un produs uh, boș verde. Felicitări, acum ești pregătit să-ți faci primăvară în casă și grădină cu boș verde. 8 și 47 de minute. Răunesc prin preajmă. Vlad început să-mi povestească uh, cum și-a pierdut el mașina ieri și da, l-am oprit. Și eu, vreau să ne speriați. spună în direct la radio. Cum, adică cum să-ți pierzi mașina? Da, să vă povestesc, Vorba aia dita mai mașină, adică nu oricum. 8 și 47, bună dimineața de la Europa FM. So where are you? 51 de minute, Europa FM, bună dimineața! Mai țineți minte episodul ăla din Seinfeld în care își pierd mașina în parcare și o caută o zi și o noapte? Pe cum? O zi și o noapte? Da, o caută la nebunie. Așa am fost eu ieri, numai că eram singur. Adică măcar era erau în gașcă. Eu eram singur, m-am dus eu. La mult, m-am luat cu treburi Am stat mai mult și când am coborât În parcarea subterană Ia mașina de unde noi. Da, o, o parcare subterană complicată băi, Și îți dai seama, te apăcă o deznădește Treci prin toate stările posibile știi? De la negare, la revoltă În cele din urmă la acceptare Pentru că am ieșit Convins că mă duc, așa faci Te duci direct la locul unde ar trebui să fie mașina Și uh -huh. în drum spre locul ăla Îți dai seama că de fapt ai greșit ceva Și că nu o să o găsești acolo de obicei fac fotografie. Băi, și eu fac fotografie. Până în 30 de ani n-am făcut, dar după da. mi s-a părut că e necesar. Ierna am zis, n-am nevoie. No, țin minte. Și țin minte indicativul, M4. Doar că uh, numerele se terminau la 5. Adică începe <laughs> de la M15, M nu știu ce, și la 5 se termina. Și nu mai era niciun M4, nicăieri. În Pentru care m-am dus la celălalt etaj. Unde la fel, n-am găsit niciun M4. M-am întors, m-am plimbat în cerc. Auzi mișto, era să fie, să treacă la M3 direct. <laughs> Bune, am început, adică la un moment dat am ajuns la concluzia. Bun, după un timp te gândești, poate că nu era M4, de fapt. Poate era altceva. Și am verificat pe 4 L4, S4, adică am verificat q 4, toate găs Deci am găsit o grămadă de alte litere cu 4, numai în 4 nu era nicăieri. Da, deci asta ai făcut toată ziua. Da, n nu eram singur în parcare. De mașina, exagerz, jumătate de oră am căutat mașina, nu exagere. Jumătate de oră am căutat mașina. Mi-am dat seama că nu sunt singur, mai erau doamne, la fel de m-am intersectat cu ea. Păi ba pe la, la minus 3 era totalmente dezdăjduită și avea o privire rătăcită, alergat din ce în ce mai tare prin parcarea respectivă. În cele din urmă singura cale pe care am găsit-o a fost să ies din mol și să refac traseul cum am intrat în parcare cu și mașina dar pe, la pe jos da, am, am intrat am, pe la mașini am bon. <laughs> am deci teama mea era să nu apare vreun paznic care să strige alo, n-aveți voie, pacia și să mă dea afară și că în momentul ăla rămâneam adică abandonam mașina știți că mai vedeți prin parcările astea subterane pe la mall Câte o mașină prăfuită. Da. Astea sunt mașinile unor oameni care și le-au pierdut în parcări și nu le-au mai găsit niciodată, niciodată. Așa aș fi fost și eu. Dacă nu mă lăsa paznicul, abandona mașina. Și așa, așa e vechi, are 10 ani, deci, cauciucurile cred, de iarnă fă... nu mai țin. Ai făcut pe mașina eu, de vară nu mai am. Da. Asta mă aminte când am închiriat o mașină și am parcat-o în parcarea unui hotel care nu se deschidea decât sub greutatea mașinii. Și da. pentru că n-aveam mașina, pentru că nu puteam urca din cauza unei bariere, voiam doar să deschidem ușa. Și să rămân cu toții pe greutatea aia, astfel încât să <laughs> niște scene. Da, da. am găsit-o în felul ăsta, am găsit în 4, în 4 este în parcare, Asta și e molul ăsta, promenada, deci Așa. este într-o nișe. Înțelegeți? Deci, dacă vreți să ascundeți ceva, este o nișe numai cu două mașini, de aia m-a și atras la început. Am văzut numai pentru două mașini aici, e bine, mai ferită. Deci dacă, pentru, pentru spărgătorii de case care ne ascultă la ora asta, dacă vreți să ascundeți spărada undeva, M4 la promenada în parcarea subterană. Nimeni nu găsește, nici dumneavoastră nu mai găsiți.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 Un alt revoluționat, dar românii erau limita. Avocatul diavolului, vineri de la ora 13:15, în direct la Europa FM.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 Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la carfuri. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 24 și 25 martie, ai medalion de somon la 29,99 kg. În plus, ai 30% reducere la pijamale și papuci de casă, iar până pe 2 aprilie vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 lei. Ai LED Full HD Smart LG, diagonala 124 cm, la 1.900. 99,90 lei. Carrefour pentru o viață mai bună.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 Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice. Amplasați de grele în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radioportabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Inspectoratului General pentru situații de urgență cu sprijinul EON România. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute este în fiecare zi. FM, este ora 9.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 Intervenție în această dimineață la Colegiul Național Constantin Carabela din Târgoviște din cauza unei amenințări cu bombă. Mai mulți polițiști mascați, pompieri și angajați ai SRI s-au mobilizat în zonă, transmită presa locală. Potrivit site-ului mditv.ro, alarma s-a dat de dimineață, iar oamenii legii au evacuat zona și elevii au fost trimiși acasă. Nicio o instituție nu a comunicat până acum oficial alerta. Surse din cadrul profesorilor au declarat pentru jurnaliștii locali că ar fi vorba de un apel prin care se anunța un atac cu bombă la liceul Carabela din Târgoviște. Urmărim ce se întâmplă. Și revenim cu detalii. În Volcea, unul dintre muncitorii aflați în greva foamei de la uzinele sodice Govora din râmnicu vâlcea a ajuns la spital la noapte, altul a refuzat internarea. Patru muncitori, printre care și liderul de sindicat au intrat ieri în greva foamei, nemulțumiți că patronatul le refuză majorarea valorii tichetelor de masă. Nicoleta ne transmite. Bun găsit. Repus de frig și oboseală, unul dintre protestatarii aflați în greva foamei i s-a făcut rău și a fost dus cu ambulanța la spital. După ce a fost stabilizat de către medici, el a plecat pe semnătură din spital și s-a alăturat din nou greviștilor. Și starea de sănătate a liderului de sindicat care suferă de anumite afecțiuni este precară. Acesta a refuzat însă internarea și a semnat că nu încetează greva foamei indiferent de riscurile la care se expune. Cei patru greviști și au petrecut noaptea pe băncile din fața pavilionului central și peste noapte a fost foarte frig, reprezentanții societății au refuzat montarea unui cort pentru muncitori de către inspectoratul pentru situații de urgență Vâlcea. Muncitorii de la uzinele Sodice Govora au intrat în greva foamei nemulțumiți că patronatul refuză majorarea valorii etichetelor de masă. De la Râmnicu Vâlcea, Nicoleta N, Europa FM. În Republica Moldova, președintele revine asupra ideii ca examenul de bacalaureat să nu mai fie obligatoriu. Igor Dodon consideră că acesta reprezintă alt... nu al reprezintă altceva decât citez o presiune draconică asupra liceenilor. Așa că a inițiat un proiect de modificare a legii educației care prevede că fiecare elev va primi la terminarea liceului un certificat de finalizare a studiilor, chiar dacă nu a dat bacul. Proiectul va intra în vigoare după ce va fi aprobat și de Parlamentul de la Chișinău, a precizat Corneliu Popovici, consilier al președintelui moldoven. Finalizarea învățământului liceal se va realiza prin examenul de bacalaureat pe care îl avem la moment și examenul național, care va reprezenta o formă de încheiere a treptei liceale pentru cei care doresc să-și continuă studiile la un alt nivel, în special pe filieră profesională sau angajarea în câmpul muncii. Decizia de a susține bacalaureatul sau examenul național reprezintă o opțiune a absolvenților și a părinților acestor. Și nu este prima schimbare în educație pe care o propune președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a cerut recent și înlocuirea manualului de istoria românilor cu istoria Moldovei. Astăzi este ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei, prilej cu care experții atrag atenția această boală amenință din nou Europa sub o formă rezistentă la tratamente, iar migranții sunt primele victime. Asta și pentru că refugiații sunt adesa concentrați în zonele dens, populate și cu condiții precare de igienă riscurile, deși limitate, pe care le reprezintă criza migrației, fac din tuberculoza multiresistentă o urgență și o prioritate de sănătate, a pledat recent Societatea Europeană de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase. În zonele în care nu există condiții de igienă boala se poate dezvolta, așa cum se întâmpla la sfârșitul secolului 19, când un european din șapte murea de tuberculoză, susțin specialiștii în sănătate publică. Cele mai multe infecții în Europa sunt în rândul migranților, care trebuie să fie considerați o populație vulnerabilă și nu propagatori ai bolii. Spre exemplu, în Austria, Olanda și Norvegia, 100% din cazurile de tuberculoză rezistente la tratament, diagnosticate în 2014, au fost la migranți și refugiați. Procentul a fost de peste 90% și în Marea Britanie, Franța, Italia și Germania. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim Ioana Sport, Luca Bastia. Bună dimineața! Selecționerul Christoph Daum ar putea schimba sistemul de joc al echipei naționale pentru meciul cu Danemarca. Gazeta Sporturilor și Digisport susțin că antrenorul german se gândește la o formulă cu trei fundași, un 3-4-3. Capitanul din ultimele meciuri, Dragoș Grigore, ar urma să rămână pe banca de rezerve, având și unele probleme medicale. Iar în aceste condiții, defensiva să fie formată din Toșca, Săpunaru și Chiricheș. Echipa probabilă continuă cu Benzar, Marin, Pintili și la Tovlevici, plus în ofensivă ofens Ti și keşeru。 Mijlocașul Adipăpa, legitimat la divizionarea secundă engleză Reading, se gândește încă la primul loc în grupă, chiar dacă România a fost învinsă cu 3-0 pe teren propriu de Polonia. Nu este o presiune. Oricum și dacă am fi câștigat cu Polonia, tot ar fi trebuit să câștigăm cu ei, pentru că dacă vrei să ajungi la campionatul mondial, trebuie să mergi de pe primul loc. Acum șansele la primul loc nu mai sunt așa ridicate, vom pentru ele până la capăt, bineînțeles, dar pentru locul doi avem șanse reale și cel puțin locul doi speranța la îl obține la finalul campaniei. Polonia are acum 10 puncte, munegru 7, Danemarca 6, România 5 puncte. De ce râzi mă de butoanele mele? Râd că nu mai rididei să nu mai îmi eram butoanele. butoanele. I-am deschis Ioanei, dar Ioana a plecat între timp din studio. Iar meciul România-Danemarca la Cluj duminica de la 21:45. Așa, țineți minte duminică de la 21:45, unde e pe La Cluj. Pe TVR. <laughs> Why? Why can't this moment last forever? More? Tonight, tonight it's. A pregătit 4000 de euro în această dimineață la dublu sau nimic, înscrierile încep peste 2-3 minute. Între timp, Filip Stan David, de alături de noi, o capsulă de pe Marte este recuperată de savanții de pe Stația Spațială Internațională și, surpriză, aceștia dau peste prima dovadă de viață extraterestră. Atâta doar că respectivul organism se dezvoltă neașteptat și că preferă libertatea. Live, tradus la noi drept viață, primele semne, este premiera săptămânii la Video Radio. Hey guys, it's a girl. Hey! Congratulations. Do hey! you have any idea who the father is? Shut up. <laughs> well, story time. All right, let's go. Three, two, one... Când o creatură gelatinoasă de numai câțiva centimetri apare pentru prima dată în live, personajele filmului, oameni de știință echilibrați și raționali de mai multe naționalități, își pierd nițeluși mințile de fericire și se strâng să vadă mica dihanie precum se strâng copiii la circ. Îți e greu, totuși, să te bucuri împreună cu ei pentru că presupui cu îndreptățire că prima formă de viață extraterestră pe care au descoperit-o nu are cele mai bune intenții. Pe măsură ce respectiva creatură crește într-un soi de caracatiță slinoasă și înfricoșător de deșteaptă, încep să dispară și personajele, iar cele care reușesc să rămână în viață par să aibă o singură preocupare, să-i închidă diverse trape în nas taman în ultimul moment primul care cade într-o scenă minuțios coregrafiată este un american, dar nici rusoica, japonezul sau britanicii nu se simt prea bine. Am mai văzut filmul ăsta de nenumărate ori. Alien ar fi primul titlu care vine în minte, așa că mai nimeni nu se așteaptă ca eroii să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți. Ce ne interesează e să vedem cum e respectată convenția și dacă regizorul e suficient de priceput ca să coloreze fără să depășească liniile to get to earth we'll risk all human life let's kill the thing good night moon good night room sunt deci bucuros să vă pot anunța că live, atâta timp cât e luat drept ceea ce este, un divertisment familiar, funcționează de minune. Mai puțin SF, mai mult horror în spațiul cosmic, cu un dozaj corect al tensiunii, ba chiar și cu vreo câteva momente, care evită în ciuda pericolului ridicat excesul de melodramă. Da, personajele sunt unidimensionale, iar intriga previzibilă, însă de această dată senzația nu e deloc deranjantă. Ba chiar din potrivă Imaginați-vă Life, de pildă, ca pe o supă În care au fost aruncate ingrediente din Gravity Din marțianul lui Matt Damon Și, după cum spuneam, din Alien Un lungmetraj care nu numai că-și cunoaște influențele și limitele Dar le mai și recunoaște Și alege să se joace cu ele O raritate în zilele noastre Ar trebui apreciat pentru asta Videoradio continue to be a pioneer la Video Radio cu Filip Standavid la Europa FM. Păi, pe mine m-a convins Filip să merg la filmul ăsta. Ce da, faci da. după emisiunea? Luca, mergi? Azi n-am timp, de... dar... De ce? Ai sală? Stă păi da. Luca, uh, Vlad, după emisiune o să avem o discuție despre cum ai dat tu 4.000 de euro. 4.000 de euro! Să-ți apă cum... prin SMS la 1769 Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM 4.000 de euro Despre cum ai avut 4.000 de euro și ei ai dat Și nu ți-a dat ție Noi începem azi de la 500 de euro Încearcă da. să materializezi senzația asta Știi, mergi pe stradă și te unul Am o întrebare și îți spun o întrebare simplă uh -huh. Că întotdeauna prima cel puțin e simplă Îi dai răspunsul și primești 500 de euro, Keș Da eu îți bam mulți da. pentru o întrebare banală. Mai răspuns la Ia una? Mai vrei una, îți mai dau, mai, uite, mai am Poate pac, pentru tine Mai dau una? Că... bani. Pentru Vlad? Și la sfârșit fuge cu banii. Da. Fuge <laughs> cu banii tăi. <laughs> Normal. Pe care ai câștigați în dreptul tău. 1769. Trimiteți un SMS sau câte vreți voi. Pot fi 4.000 de SMS-uri dacă vreți. 1769. Trebuie doar să scrieți în fiecare dublu numele și orașul în care ne ascultați. Cred că dacă sunteți la birou deja, aveți un avantaj, în sensul în care, dacă trimite fiecare din colegi, poate intrați în direct da. și vă și ajutați între voi. Adică, în principiu, când am avut bani mulți, cei care au participat făceau parte dintr-un birou și, și de se aia, ajutau. Te apuci să dai SMS-ul, din momentul în care ai lansat SMS-ul, lancează-te și tu spre un loc cu lume cât mai multă. Așa, așa, care azi, o fi zice. el? Dacă n-ai da. serviciu cu lume multă, du-te în piață. te Se poate participa și în gașcă, totul să vă un reprezentant, da. ăla care dă răspunsul cel mai repede, care are cel mai bun, are auzul cel mai bun, ăla trebuie să trebuie să-l auzim noi că răspunde el, nu grupul din spate, dar se poate participa în gașcă, nu nicio problemă. puteți fi acasă singur și să vă permiteți să ne trimiteți un singur SMS, să vă aleagă, știu calculatorul și să răspundeți la toate întrebările pentru că știți răspunsurile. după aia ascundeți banii. Da. Bine, SMS cu tarif normal la 1769 avem 4000 de euro în această dimineață, trebuie doar să scrieți în SMS dublu, numele stru șorașul în care ascultați Europa FM mult succes Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM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 orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Cur activ tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Doar cu Bila Card ai vineri 24 martie 25% reducere la tot sortimentul de carne de vită. Bila, generoși în fiecare zi. Înghețată, soarele cu dinți sau colegul răcit? Cine mi-a îmbolnăvit copilul?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 99,90 lei. Carfur. Pentru o viață mai bună.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 Am început la și cât, la și 14, nu e și 21, mai sunt 3 minute în care puteți să vă înscrieți la dublu sau nimic. Avem 6822 de SMS-uri în momentul ăsta. Da, și uite, ele bă, cresc. să Cresc, cresc, cresc, Ne apropiem Are de 7.000 foarte repede. Și 4.000. SMS la 1.769, SMS cu tarif normal, dacă vreți să vă înscrieți. Trebuie să scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Da, sunt multe SMS-uri într-o perioadă foarte, foarte scurtă, dar sistemul le procesează pe toate și după aceea calculatorul va extrage un număr de telefon, stați pe fază, mai eu un pic și punem la bătaie 4.000 de euro. Se A, joacă cu banii pe masă. Am trecut de 7.000, dar 4.000 de euro? 4, euro. Am trecut de 7000 de SMS-uri, așteptăm în continuare mesajele voastre. Dacă să uh, uh, intrați în jocul nostru. trageți la Soros doar unul, e adevărat, dar și 4000 de euro sunt mulți bani. 1769 da. SMS cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în jocul nostru.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 was all of it for who? we don't talk anymore like we used to do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 Fuck. Okay. Don't Talk Anymore la Europa FM 9 și 25 de minute s-au terminat înscrierile pentru dublu sau nimic. Mulțumim, sunt foarte multe mesaje, calculatorul va alege un singur mesaj, extragem numărul de telefon, numele, localitatea și vedem cine ajunge în direct. Știrea Bravo la Europa FM Cine mai vrea locuință de acum în Gimbav trebuie să planteze și pomii. Pe lângă ea, hotărârea luată de consilierii locali obligă persoanele fizice și dezvoltatorii imobiliari să contribuie la extinderea spațiului verde al orașului. Mai exact, cine vrea să construiască o casă trebuie să planteze trei pomi, iar cine vrea apartament trebuie să planteze măcar un arbore. Cristina Anica are detalii, Hai, Cristina. Ești <laughs> nu, e foarte bună idee. Bună dimineața, Cristina. Bună, Cristina. Bună dimineața, consilierii locali din Ghincea au evaluat situația și au văzut că s-a construit foarte mult în ultimii ani, însă spațiul verde s-a tot un puținat, așa că au venit cu această hotărâre care presupune pentru oricine solicită o autorizație de construcție pentru locuințe să aibă obligația de a planta pom fructifer sau arbori. Așa cum ați spus și voi, este vorba de uh, un pom pentru fiecare apartament și de trei în cazul unei case. Amenda, în caz contrar, este de 1000 de lei pentru persoanele fizice sau 3000 de lei pentru persoanele juridice. Companiile care construiesc hale de producție în Ghimbavau și ele o obligativitatea de a planta câte un copac pentru fiecare sută de metri pătrați de construcție, așa estimează consilierii locali că se va ajunge uh, în câțiva ani ca pentru fiecare locuitor din gimba să existe o suprafață de 22 de metri pătrați de pe piață. Este o inițiativă votată în Consiliul Local și consilierii spun că se vor ține de această măsură, că îi vor verifica pe cei care construiesc în oraș. De altfel, cei care solicită autorizație de construcție vor trebui să semneze atunci când solicită această autorizație și un angajament de plantare, iar la final trebuie să-ți facă dovada faptului că au plantat pomii uh, la care s-au angajat. Este vorba de uh, recepția lucrărilor. De fapt, acela este momentul în care aceștia trebuie să arate faptul că au plantat pomi și că aceștia uh, s-au uh, prins și vor uh, crește în continuare. Deci nu e doar un angajament pe hârtie. Mulțumim foarte mult, ,ă, Cristina. Evident, nu este suficient cât să se construiască în Gimbav. Trebuie plantat și pe lângă asta, dar e un ci się podbraw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 Aereu de mișcare, IMTX. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Mega Imaj și Shopen în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e mega? În perioada 24-26 martie, ai struguri albi, la doar 13 ,99 lei 99 kg, lapte 3,5% grăsime de la Napolact, un litru, la doar 3 ,88 lei și cafea Instant Amigo, 100 de grame, la doar 8 ,99 lei 9, prinde promoția de weekend de la Mega Imaj.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 Ce bine sună asta cu 4.000 de euro Zici că e generic de la 4.000 de euro 4.000 de euro ah, 4.000 de euro Atât Primă avem locale. astăzi bom, bom. Trimitem banii departe, să știți Da? Da, nu o să fiu ușor să ajung acolo În Oradea Vasile din Oradea Bună dimineața, Vasile! Bună dimineața, bună dimineața Salutare. Bine, ești în direct la Europa FM E singur? Da, singur De ce? Păi vrea banii numai pentru el Asta e Asta e Opțiunea lui Vasile astăzi. Ești acasă? Unde ești? Nu, nu, plec în Ungaria. acum, sunt la Vama Ești la ha, ești, în partea, ești în partea românească? În partea românească, da Repede să Am. ai niște bani la tine pe drum <laughs> Bine. Să sperăm, să sperăm Bine, Vasile, te ajută cineva până la urmă? Pe Sau ești singur, singur, singur? singur. Chiar nimeni da, până eu, până eu, și eu și cu mine Nu e <laughs> coloana acolo? E coloană, e, e, e Ești pe stradă, duceți-vă la aia, chemați 2-3 inși Da Așa ar trebui că da, Ar trebui să, să se desfințeze chestia asta că Da, ne trebuie un pic Le, le dați și un vârșt pe partea parte Bine Vasile, are da. 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare Știi asta, da? Da, da, urmăresc de când ați început. Poți să dublei sau să te oprești la un moment dat. Dacă te oprești, rămâi cu banii câștigați până atunci. De exemplu, dacă te oprești după prima întrebare, rămâi cu 500 de euro. Dacă după a doua, 1000, 2000 și tot așa. Sau da. dublezi de fiecare dată, dar banii rămân la noi și plecăm noi în Ungaria. Cu banii ăștia ajungem și în Austria. Nu, nu, sper că să vă iau banii. Bine, bine, bine Vasile, mult succes! Baftă, baftă! Da? Mul... 8 secunde, repet, trebuie să răspunzi repede în 8 secunde la da, da, da, da. Hai, multă baftă! Mulțumesc mult! 500 de euro <laughs> Într-o zi de martie, pe granița română-ungară, Vasile răspunde corect și a 500 de euro. Bătălia de la Atenție, următoarea da. întrebare. Vasile, da. cât timp durează o rotație completă de 360 de grade a Pământului în jurul axei sale? 24 de ore. Și dacă e bisect și <laughs> dacă se învârte uite noaptea de sâmbătă spre duminică atunci când schimbăm ora 24. Na. <laughs> n-ai fost atent, era vorba de o rotație completă de 360 de grade da hmm? Noi? nu te la asta hă? păi nu m-am gândit dar sper să fie bine e limpede cum e ziua zi și noaptea noapte da 500 de euro! Sunt la Vasile! Mulțumesc, mulțumesc! Hai, mulțumim, la revedere, pa! Hai, Bravo, Vasile! Da. Ai 500 de euro, hai să-i dublăm! Hai că eu m-am îngrijorat, ia banii și gata! Vlad vrea să scape ieftin astăzi, păi, știi? facem... Hai să-i mă, reducem daunele, 500 de euro, îi lua și plecat. Până Cari. unde mergi, Vasile, că te duci spre Ungaria, dar până unde Viena! <laughs> de bani ăștia se duce bine! Da! Spune-ne, unde, care e destinația ta? Destinația mea e Debrecen. De A, am crezut că e drum mai lung. Păi nu e treabă, trebuie să mergi mai departe. Bine, Vasile, ai, o, ai 1000 de euro în față, ai 500 de euro acum pe bordul mașinii. Da. Și undeva în dreptul Vamesiului ai 1000 de euro. Ce alegi? Da, merge mai departe Merge mai departe da. Îmi place de Vasile Bravo! O mie de euro Ce mi-ar plăcea să fiu un locul lui Vasile acum? Să mă fiu, fiu la de... graniță Mă refer, da, să fiu la graniță <laughs> Libertate Dacă patru. pierzi pleci din țară Măi vasile ca o multinațională Scoate banii din țară Da Vasile, Vasile Nu, Vasile. la da bancă, da bancă Vasile, concentrează-te, lasă că noi suntem da. niște golani aici <laughs> Mai ales da. Zaf, uite Da, Loaze? <laughs> da Vasile, pentru da. 1000 de euro O da. de euro, o de euro, gândește sunt o de euro Da, da, da, știu, știu Cine a scris comedia Chirița în provincie? Hai! De răspuns ai răspuns în ultima fracțiune de secundă. Da. Breda da. de ce îți trebuie atât de mult să răspunzi că ne dai emoții. Nu știu dacă răspunsul e corect. Vasile, vas, puteți să spui și Vasile din Oradea. Așa a spus Vasile Alexandrii. Leu Luța da. Vasile, scufur, da. cu furcul Le Marj de Tramvai. Practic de acolo este tragic. <laughs> Leo Marj de Tramvai. Când am văzut-o pe la Chirita m-am gândit. Da, am văzut că pe se va schimba numele pieței muncii, va fi Leo Marj de Tramvai <laughs> da, da. <laughs> Nu crezi? Vasile, Vasile! Chirita da. în provincie! Da! Nu e Vasile Alexandrei, Cred că e, e, Cum o cheamă? Ce Ia zile? Lasă-l să Dostoevski Da, în fine Nu e Dostevski. Cine e? Caragialea, cred e Caragiale, Așa cred, dar nu, nu sunt sigur la... De ce ai spus Vasile Alexandrei atunci? Și dărziului? <laughs> nu, și așa a venit da. A avut un flashback Auzi, aia spunem, dacă răspunsul e corect, mergi mai departe? Merg mai departe, da. Da. Dar dacă nu-i corect, pierzi banii astea. pare rău. Asta e, ce se face, mai altă dată. Păi pleci în Ungaria, ai bani la Ne-a dat patronul, da, sigur. Nu, dacă-i toți banii, te întorci. Îi dai tu banii patronului. Da, îi dau eu lui. Ia zi-mă, George. Vasile. Da. Alexandri. 1000 de euro. Pe <fie> ultima bătaie de gong. Bravo Vasile, ai luat 1000 de euro. O Odată da. dacă mai clipei și era în afara timpului. Da. Da. Ia-s da. o urmă după 1000 de euro. Eh, uh, e bine. Un, o mie unu. Cât dura, cât o urme? ce urmează după 1000 de euro în jocul nostru? 2000. 2000 de euro. Haulul. Auleu, aici e aici. Auleu, maică. Fii-am tână că vă zic Vasile pe dă mașina asta. Di, și divani, oai. <laughs> și divani, băi. Băi, dar nimeni e joi, Vasile, băi. Da. Dacă-i vorbește blând. doamna de pe GPS. Da, șez blând, băi. Îi vorbește Waze-ul, da. <laughs> da, e doamna de pe GPS. E prietena mea. E prietena Aha. ta. Da. Vasile, ai da. 1000 de euro. Mergem la 2000? Mai devreme, așa zicei. Da, mai mai departe. E sigur, da? Da. 2000 de euro. Ziu, vă reamintim, Vasile a luat 500 de euro A dublat, a luat 1000 de euro Cu ceva emoții Iar acum se pregătește să ne ia În 8 secunde 2000 de euro Vasile, atenție mare, da? Da, da, sunt atent Pascalul este unitatea de măsură Pentru ce mărime în fizică? Pascalul? Da Nu știu Mai mă, că e așa de simplu Nu știu De Nu mă așteptam Deci nu mă așteptam să ne oprim chiar la întrebarea asta Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. de ce să mă... Nu știu Banii rămân la noi? Da. E vorba de presiune. Presiune, da. Pa Pascal kilopascal alea. Nu am știut. Ufa! Păcă. Da, ce minciună. Minciună de tot. Data viitoare. Data viitoare, sigur. A, mă, Vasile, ce frumos era jocul ăsta. Știu. Și v am așteptat de foarte mult timp, am trimis în fiecare zi de 3-4 SMS-uri, dar uite că acum a venit. Lasă că poate ai noroc și te mai nimerești o dată că s-a mai întâmplat. Da, Vasile, da, îți mulțumim de, tare de mult. Pare rău. Eu îți mulțumesc eu -a mult traf. pentru că ai intrat în jocul nostru și ai mers cât ai putut de departe. Drum bun, ai grijă cum conduci. Uite o da, piesă da, de, de drum lung, așa, da? Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Da, da. Vasile din Oradea s-a jucat cu noi și cu focul în dimineața asta. Armin Van Buren. And she's just trying to find love out there, and she cries. I need you like the wave needs the ocean, like the love needs devotion. I need you. Feels like all inside mm -hmm. She wants to feel alive And nothing satisfies It ain't easy And it ain't pleasing She's just trying to find a way out there She put our faith in you And it's chasing She's just trying to find love out there And she cries I need you mm. Like the wave needs emotion Like the love needs devotion Like love needs devotion O oh, 9 și 51 de minute De ce nu mai ai spus Vlad să schimb asta? În fiecare zi mi se întâmplă Ce eu trebuie să spun? Dacă ai răspuns prin SMS la întrebarea Ce culoare are casa ta ideală și de ce Chiobar și Europa FM te premiază Chiar acum Ana Maria din București E cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit Ana Maria, ia spune-mi Ce culoare Bine ar trebui să aibă casa ta ideală? Roșu de ce ro Îmi place se... foarte mult de roșu ce, De ce îți place roșu? Lolo! pentru că mi inspiră fericire. Auzi, trebuie să spui pentru că e sigla Europa FM roșie. Și asta, A, da, ce aveți dreptat. și dublăm premiul, premiu, așa ți-l dăm pe el la normal. <laughs> Bine, Ana Maria! <laughs> uh, da, mergem pe fericirea ta atunci. Să știi că ai câștigat la Europa FM un kit pentru renovarea casei tale oferit de Kyber, Împreună dăm culoare primăverii. Mulțumim tare mult! Felicitări! 9 și 52 de minute! În acest weekend avem la radio cu Andreea Esca sâmbătă la ora 12 de la Cluj, în direct de la festivalul Half is Free. Andreea va fi acolo. Știm când începe emisiunea, nu știm însă când se termină. Emisiunea, invitatul din această săptămână este Florin Piersic. Mm -hmm. Celebrul actor, are o mulțime de lucruri de spus și sunt convins că o să ne spună uh, lucruri interesante. La ora 12, mâine, Florin Piersic, la radio cu Andreesca, Dar astăzi, la 1 și un sfert, avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petre. Da, a fost săptămâna asta o dezbatere cu cântec la Parlamentul European pe faimoasa Ordonanță de Urgență 13, la care au participat diverse prezentanțe ai societății civile din România, și Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, care a făcut două declarații care au atras atenția. Prima este că Ordonanța de Urgență 13 n-a avut, de fapt, nicio problemă și că, țin, toată reacția a fost provocată de faptul că a fost adoptată pe la 10-11 seara și că asta a enervat lumea. Uh -huh. A doua declarație care a tras atenția a fost că Ministrul Justiției a salutat, a declarat că hotărârea cursii constituționale care vă practic imunitate ministrilor pentru orice fel de acte adoptă, este o hotărâre care îi place foarte mult și că așa și trebuie să fie. Despre asta vorbim azi. Au dreptul miniștrii să capete imunitate la fel ca parlamentarii pentru ce acte adoptă sau nu? și care sunt cum va arăta viitorul cu, un astfel de, cu o astfel de imunitate. Deci ne auzim de la ora 13 și 15 minute um, ca să vorbim despre imunit, noua imunitate primită de ministrii uh, guvernelor României din partea Curții Constituționale. Iată așa. Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu, unu și un sfert, avocatul diavolului. Abia aștept emisiunea de astăzi. Știți bine, puteți participa sunând în direct undeva în preajma orei 13 la 0372069599. Bine, ne auzim luni dimineață. Cine zice că vine luni? Ciprian Marica. <laughs> să comenteze. <laughs> bine, asta la Tribuna Zero, dar mai avem până luni. Ciprian Dinu ne aduce acum plinul de poșetă să aveți un weekend spectaculos mâine Have 3 la Cluj și uh, la Radio cu Andrei la ora 12, invitat Florin Piercic. Vizitarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la EuroPF.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 Sandwich B6 Disponibil în farmacie, Sandwich B6 este oferit de Sanway Pharma, compania numărul 1 în domeniul medicinei alternative. Acesta este supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă e weekend, ai avantaj la metro. Doar între 24 și 26 martie, ai espresso de Longhi EC7-800 de W la 179 de lei și 90 de bani. Prinde ofertele de weekend la metro. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele metro se face pe bază de de client.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 Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de receală te vor ajuta. Cu trick Impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Vrei să câștigi un iPhone 7? Vino acum să-ți repari mașina în rețeaua de servis auto A de Garaj și tot aici câștigi cele mai tari premii. Până pe 30 aprilie, orice reparație îți dă șansa să intri în tombola primăverii și să câștigi telefoane iPhone 7. Detalii pe www.adegaraj.ro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 Primăvara asta, festivalul de shopping Half is Free ajunge la kilometrul 0 al Clujului, la Hotel Continental. Vin sâmbătă asta de la ora 10 să cumperi haine de la super la jumătate de, preț. la jumătate de preț. Și tot sâmbătă de la ora 12 suntem în direct la radio, la Europa FM, din inima Transilvaniei de la festivalul de shopping Half is Free. Vin tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să